פרק ט"ז בשנת שלושים ושש למלכות עשה עלה בעשה מלך ישראל על יהודה ויאבן את הרמה לבלתי ט"ט יוצא וו לאסה מלך יהודה. ויוצא עשה כסף וזהב מאוצרות בית אדוני ובית המלך וישלח אל בן הדד מלך ארם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 ויבן בהם את גבע ואת המצפה. ובעת ההיא בא חנני הרואה אל עשה מלך יהודה ויאמר אליו בהישענך על מלך ארם ולא נשענת על אדוני אלוהיך על כן נמלט חיל מלך ארם מידיך. הלא הכושים והלובים היו לחיל לרוב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 כי וזעף עמו על זאת, וירצץ אסה מן העם בעת ההיא. והנה דברי אסה הראשונים והאחרונים, הנם כתובים על ספר המלכים ליהודה וישראל. ויחלה אסה בשנת שלושים ותשע למלכותו ברגליו, עד למעלה חוליו. וגם בחוליו לא דרש את ה' כי ברופאים. וישכב אסע עם אבותיו, ויאמוט בשנת ארבעים ואחת למולכו. ויקברוהו וקברותיו, אשר קרא לו בעיר דוד, וישכבוהו במשכב, אשר מילא בשמים וזנים, מרוכחים במרקחת מעשה. וישרפו לו שרפה גדולה עד למעוד.